De mult, cuvintele dormeau ascunse, undeva neștiute de nimeni. Nimeni nu le descoperiseră încă și cuvintele tăceau. Tăceau mereu, fiindcă nu era cine să le întrebe despre toate minurile pe care le cunoșteau. Dar într-o zi cuvintele n-au mai tăcut. Și ca să se trezească deodată din amorțirea în care zăcuseră atâta vreme, nu a fost nevoie decât ca sufletul meu să se întâlnească cu al tău. Atât a fost destul, pentru ca vorbele adormite de atâția ani și de atâtea vârste Să înceapă să cânte cu glasuri de înger de strajă la porțele dorului. S-au spus de atunci cuvinte lungi, că toate cuvintele lumii au prins Să povestească despre tărâmuri de pasmă, despre legende încă neinventate și despre mirarea fericită A sufletelor care se întâlnesc Până când Bine simțite Așa cum te ziua S-au stins și mângâierile Și tuioșia Și plândeța Lăsând în urmă rana înlăcrimată Și netumerită A îngată de tinere Și sângerează Și plâng și tac, cuvintele între noi, vor mai vorbi vreodată.